Šesté vymírání. Nepřirozený příběh. Elizabeth Kolbertová, kapitola 7. Les a stromy. Alzatea verticillata. Stromy jsou ohromující, říkal Miles Silman. Jsou velmi krásné. Je pravda, že to dokážeme i ocenit. Jdete do lesa a první věc, kterou poznámenáte, je, že to je velký strom, nebo to je vysoký strom, ale když začnete přemýšlet o jejich životní historii, ovšem, co se stalo, než vyrostl strom na tomto místě, je to opravdu senzace. Je to jako se vínem, jakmile mu začnete rozumět, stává se mnohem zajímavějším. Stáli jsme ve východním Peru na okraji Ant, na vrcholu 3500 metrů vysoké hory, kde ve skutečnosti žádné stromy nerostly. Byla tam jen kleč a poněkud nemístně asi 200 krav, které si nás podezřívavě prohlíželi. Slunce zapadalo a ochlazovalo se, ale vyhlídka v oranžové záři večera byla nádherná. Na východě se vlnila stužka řeky Alto Madre de Dios, která se vlévala do řeky Beni a ta zase do Madery, která nakonec skončila v soutoku s Amazonkou. Před námi se rozprostíral národní park Manu, jeden z největších světových hotspotů biodiverzity. Ve svém zorném poli máte devítinu tačích druhů planety, řekl mi Silman. Jen na našich pozemcích roste přes tisíc druhů stromů. Silman, já a několik silmanových peruánských postgraduálních studentů jsme se toho rána vydali ze města Kuzco a právě jsme dorazili na vrchol hory. Vzdušnou čarou byla vzdálenost, kterou jsme překonali asi pouhých 80 kilometrů, ale výlet nám zabral celý den jízdy po serpentinách prašných cest. Silnice se klikatila kolem vesnice postavených zliněných cihel a políček položených v neuvěřitelných úhlech s ženami v barevných sukních a hnědých plstěných kloboucích, nesoucí děti v hřemenech na zádech. V největším z městeček jsme zastavili, abychom se neobědvali a nakoupili zásoby pro čtyřdenní výlet. Ty zahrnovali chléb a sír a nákupní tašku listů koky, které Silman koupil za ekvivalent asi dvou dolarů. Když jsme stáli na vrcholu hory, Silman mi řekl, že stezka, kterou půjdeme na zítří ráno dolů, byla často užívána k výstupu obchodníky s kokou. Kokaleros vynášely listy z údolí, kde se koka pěstovala do výše položených anských vesnic, podobných těm jejímž jsme právě projeli, a stezka se k tomuto účelu používala už od doby konkvestadorů. Selman, který učí na Wake Forest University, se pokládá za ekologa lesních ekosystémů, i když by se dal označit také za ekologa tropických ekosystémů, ekologa společenstev nebo ochranářského populačního biologa. Svou kariéru začal úvahami o tom, jakým způsobem vznikají lesní společenstva a zda mají tendenci zůstávat v čase stabilní. Toho vedlo ke zkoumání, jakým způsobem se v minulosti měnilo tropické klima, což ho v celku přirozeně přivedlo i k otázce, jak se to bude promítat do změn v budoucnosti. Jeho zjištění ho podnítila k tomu, aby založil několik lesních pozemků, které jsme se chystali navštívit. Každý z těchto silmanových pozemků leží v různé nadmořské výšce a proto má i různou průměrnou roční teplotu. V biologicky nesmírně rozmanitém světě manů to znamená, že každý pozemek představuje výhřez zásadně odlišného lesního společenství. V lidové představivosti se globální oteplování pokládá především za hrozbu pro chladnomilné druhy a pro takové pojetí existují dobré důvody. Jak se bude svět oteplovat, budou se měnit póly. V arktické oblasti pokrývá trvalý mořský ledovec jen polovinu rozlohy, kterou měl před 30 lety. A za dalších 30 let může docela dobře zmizet úplně. Jak se ledovec rozpouští, každý živočich, který je závislý na ledu, řekněme tuleně kroužkovaný nebo lední medvěd, je samozřejmě vystaven těžkému tlaku. Ale globální oteplování bude mít právě tak velký dopad v tropech podle Silamana ve skutečnosti ještě větší. Důvody jsou poněkud složitější, ale začínají u skutečnosti, že v tropech aktuálně žije nejvíce druhů. Zamyslete se na okamžik nad následující čistě hypotetickou cestou. Jedno krásného jarního dne stojíme na severním pólu. Na pólu je prozatím ještě hojnost ledu, takže nehrozí nebezpečí, že se propadnete. Rozejdete se, nebo ještě lépe rozjedete se na lyžích, Protože existuje jen jeden směr, jimž se můžete pohybovat, musíte jít na jich, ale máte na výběr 360 poledníků. Řekněme, že tak jako já žijete v Bakeshíru a máte namířeno do Ant. Takže se rozhodnete sledovat 73. poledník západní délky. Ližujete a lížujete a konečně ve vzdálenosti asi 800 kilometrů od pólu dorazíte na Elsmirův ostrov. Po celou dobu samozřejmě neuvidíte žádný strom nebo suchozemskou rostlinu, neboť cestujete přes severní ledový oceán. Na Elesmerově ostrově stále nespatříte žádné stromy, přinejmenším žádné takové, které byste za stromy považovali. Jediná dřevitá rostlina, která na ostrově roste, je vrba arktická, která vám sahá jen pokotníky. Spisovatel Barry Lopez poznamenal, že strávíte-li další dobu potulkami kolem Ar Arktidy, nakonec si uvědomíte, že stojíte na vrcholu lesa. Jak pokračujete na jich? Překročíte na Režský průliv. Dostat se k němu je nyní stále složitější, ale to nechme stranou. Pak přetnete nejzápadnější cíp Gronska, překonáte Bafinův záliv a dostanete se na Bafinův ostrov. Na Bafinově ostrově také není nic, co by se dalo skutečně pokládat za stromy, když se tam nachází několik druhů vrb rostoucích ve skupinkách nízkou země. Konečně a to máte za sebou zhruba 3200 kilometrů cesty, vstupujete na poloostrov Ungava v severním Quebecu. Stále jste severně od linie lesů, ale budete-li pokračovat dále, asi po 300 kilometrech dosáhnete hranice severního lesa. Kanadský severní les je obrovský, rozkládá se téměř na 4 milionech kilometrů čtverečních, a představuje zhruba čtvrtinu všech nedotčených lesů, které na zemi zbývají. Ale diverzita je v severních lesích nízká. Na celých 4 milionech kilometrů čtverečních kanadských lesů najdete jen asi 22 druhů stromů, včetně v smrku černého, břízy papírovité a jedle balzámové. Jakmile vstoupíte do Spojených států, začne diverzita pomalu narůstat. Ve Vermontu narazíte na východní listnatý les, který kdysi pokrýval půlku této země, ale dnes z něj zůstaly jen pruhy, většinou vypěstované druhotně. Vermont má něco kolem 50 druhů domácích stromů, sešucec asi a Severní Karolína, která leží trochu na západ od vaší cesty, má více než 200 druhů. Ačkoliv 73. poledník, úplně míjí střední Ameriku, stojí za povšimnutí, že maličké belize, které rozlohou odpovídá New Jersey, má nějakých 700 domácích druhů stromů. 73. poledník proti nárovních v Kolumbii. Pak uříznete kousek Venezueli, Peru a Brazílie, než vstoupíte opět do Peru. Přibližně na 13. stupni jižní šířky, projde západní částí Silmanových lesních pozemků. A těchto pozemcích, které mají dohromady rozlohu zhruba jako Manhattanský Fort Trail Park, je diverzita ohromující. Bylo zde napočítáno 1035 druhů stromů, což je více než 50 krát tolik, jako ve všech kanadských lesích. A co platí pro stromy, platí rovněž pro ptáky a motýly, mouchy a žáby, a houby a snad jakoukoliv jinou skupinu, na níž si vzpomenete. I když nikoli, což je dosti zajímavé pro mšice. Jako obecné pravidlo platí, že rozmanitost života je nejchučší na polech a nejbohatší poblíže rovníku. Ve vědecké literatuře se tento vzorec označuje jako LDG Latitudinal Diversity Gradient. Latitudální gradient druhové diverzity. A všiml si ho už německý přírodovědec Alexander von Humboldt, který úžasl nad biologickou nádherou tropů, jež nabízají divadlo tak rozmanité jako azurová klemba nebes. Zelený koberec, který bujná flóra zastřela po povrchu země, není utkána stejně ve všech svých čas, částech, napsal Humboldt v roce 1804 po návratu z Jižní Ameriky. Organický vývoj a hojnost života se od pólů k rovníku postupně zvyšují. Proč tomu tak je, není o více než dvě století později stále známo, i když k vysvětlení tohoto fenomenu bylo navrženo více než 30 teorií. Jedna teorie tvrdí, že v Tropech žije více druhů, protože evoluční hodiny tam tíkají rychleji. Tak jako farmáři ročně vyprodukují v nižších zeměpisných šířkách větší úrodu, organismy mohou produkovat více generací. Čím větší je počet generací, tím vyšší jsou šance, že dojde k genetickým mutacím. Čím jsou genetické mutace častější, tím je větší je pravděpodobnost, že budou vznikat nové druhy. Trochu odlišná, ale příbuzná teorie to přičítá vyšším teplotám, které se mi o sobě vedou k častějším mutacím. Druhá teorie navrhuje vysvětlení většího počtu druhů v tropech tím, že tropické druhy jsou vybíravé. V tomto směru uvažování je na tropech důležité je to, že jsou tam relativně stabilní teploty. Tropické organismy tak mají často relativně úzkou teplotní toleranci a dokonce i mírné klimatické rozdíly, způsobené, řekněme, horami nebo údolími, mohou tvořit nepřekonatelné bariéry. Jeden slavný článek mohou tvořit je, je, je, o tomto tématu, Nese název, proč jsou horské průsmyky v tropech vyšší? Populace se tak snadno izolují, což zajišťuje speciaci. Ještě jiná teorie se zaměřuje na historii. Podle tohoto vysvětlení je nejvýznamnějším faktem na tropech to, že jsou staré. Některá verze amazonského pralesa existovala po mnoho milionů let, nebo i dříve zde existovala nějaká Amazonie. V tropech, tak byla spousta času, aby se biodiverzita jakoby akumulovala. Oproti tomu ještě před 20 000 lety byla téměř celá Kanada pokrytá kilometr tlustým ledem. Tak tomu bylo i s velkou částí Nové Anglie, což znamená, že každý druh stromů, který se nyní nachází v Novém Skotsku, nebo v Ontáriu, nebo ve Vermontu, nebo v New Hampshire, je migrant, který přišel nebo se vrátil až v posledních několika tisících letech. Teorie diverzity jako funkce času poprvé rozvinul Darwinu rival, nebo chcete-li spoluobjevitel, Alfred Russell Wallace, Wallace, který pozoroval, že v tropech měla evoluce docela velkou šanci, to v zaledněných oblastech se jí do cesty stavilo nespočet překážek. Nasledujícího rána jsme všichni brzy vylezli ze svých spacáků, abychom viděli východ slunce. Přes noc se z amazenské pánvy přivalily mraky a my jsme zhora pozorovali jak se barví nejprve do růžová a pak do ohnivě oranžová. V chladném svítání jsme zbalili svou výstroj a vydali se stezkou dolů. Vyberte si nějaký strom z listy nezvyklého tvaru, instruoval mě Silman, jakmile jsme se stoupili do mlhou zahaleného za, lesa. Budete ho vidět několik stovek metrů a pak zmizí. Tak to je, to je celý areál výskytu tohoto strunu. Silma nesl metr dlouhou mačetu, kterou prosekával podrost. Příležitostně s ní zamával ve vzduchu, aby ukázal na něco zajímavého. Kytičku malých výlých orchidejí s květy největšími než ngoríže. Rostlinu podobnou barůvkám, která měla jasně červené bobule. Parazitický keř se světle-oranžovými květy. Jeden ze Silmanových pozgraduálních studentů, William Farfan mi podal nějaký list velký jako talíř. To je nový druh, řekl. Podél z našel Silman se svými studenty 30 druhů pro zatím neznámých stromů. Jen tento lesík objevů má o polovinu více druhů než kanadský severní les. A existuje další 300 druhů, u nichž je podezření, že mohou být nové, ale které ještě nebyly formálně klasifikovány. A co víc, objevili také zcela nový rod. To není jako najít jiný druh dubu nebo další druh hikory, poznamenal Silman, je to jako najít dub nebo hikoru. Listy ze stromů tohoto druhu byly zaslány jednomu odborníkovi z Univerzity of California Davis, ale ten na neštěstí zemřel dříve, než dokázal určit, kde se na taxonomickém stromě nachází nová větev. Ačkoliv byla v Andách zima a jeho období sucha, stezka byla blátivá a kluská. Během času vyhloubila v horském úbočí hluboký kanál, takže při chůzi jsme měli okolní terén ve výšce očí. V různých místech přes ní předůstaly stromy a z kanálu se tak stával tunel. První tunel do něhož jsme vešli byl temný a vlhký a protkaný malými kořínky. Další tunely byly delší a temnější, takže i uprostřed dnes jsme museli k orientaci použít svítilnu. Často mi připadalo, že jsem vstoupila do nějakého hrůzostrašného příběhu. Minuli jsme pozemek 1 v nadmořské výšce 3400 metrů, ale nezastavili jsme se zde. Pozemek druhý v nadmořské výšce 3150 metrů byl nedávno odlesněn sesuvem půdy. To Silmana potěšilo, protože byl zvědav, jaké druhy stromů ho rekolonizují. Čím níže jsme stoupali, tím byl les hustější. Stromy nebyly jen stromy. Vypadaly spíše jako botanické zahrady pokryté kapradinami, orchidejemi a broméliemi a proplétané liánami. Na některých místech byla vegetace tak neprostupná, že se na ní nad zemí tvořilo další půdní podloží, z něhož vyrůstaly jeho vlastní rostliny les ve vzduchu. O téměř každý dostupný paprsek světla a kousek obsazeného prostoru probíhal zřejmě nelítostný konkurenční boj, a téměř se zdálo, že můžeme pozorovat přírodní výběr v akci jak každým dnem a každou hodinou zkoumá každou i tu nejmenší odchylku. Další teorie, vysvětlující tropickou rozmanitost, tvrdí, že větší konkurence tlačí druhy k tomu, aby se více specializovaly, takže ve stejném prostorovém objemu může koexistovat větší množství specialistů. Slyšela jsem křik ptáků, ale jen zřídka se mi zahlédla. Prostor mi bylo obtížné vidět živočichy. Někde u pozemku 3 v nadmořské výšce 2900 metrů Selman vytáhl kabelu z listy koky. On i jeho studenti nesli, jak se mi zdálo, až bizarně objemný a těžký náklad. Tašku jablek, tašku pomenančů, 700 stránkovou knihu o ptácích, 900 stránkovou knihu o rostlinách, iPad, láhve s benzínem, kanistr barvy do spreje, kolosýra, láhev frumu. Koka, řekl mi Silman, těžký ranec odlehčuje. Také zahání hlad je bolest a pomáhá předcházet výškové nemoci. Já sama jsem kromě svého vybavení nesla málo, ale i tak se mi zdálo, že bych odlehčení svého nákladu mohla vyzkoušet. Vzala jsem si hrst listů a špetku jedlé sody. Jedlá soda nebo nějaká jiná alkalická látka je nutná k tomu, aby se projevily farmaceutické účinky koky. Listy byly tuhé jako podešev a chutnaly jako staré knihy. Má ústa začala brzy tuhnout, ale bolesti ustoupily. Za hodinu či za dvě jsem si šla pro další. Od té doby jsem si mnohokrát přála mít takovou nákupní tašku. Brzy odpoledne jsme došli na malou vlhkou mítinu, kde jsme měli, jak mi bylo řečeno, strávit noc. Byla na okraji pozemku 4 v nadmořské výšce 2650 metrů. Silman a jeho studenti zde často tábořili už dříve, někdy týdny v kuse. Mítina byla pokrytá broméliemi, které byly poválené a okousané. Silman to identifikoval jako stopy medvěda brýlatého Tremarktos ornatus. Medvěd brýlatý, známý také jako andělský medvěd, je poslední žijící medvěd Jižní Ameriky. Je černý nebo ta tmavě hnědý a bežovými skvrnami kolem očí a živí se hlavně rostlinami. Dosud jsem si neuvědomovala, že v Andách žijí medvědi a nemohla jsem si pomoci. Abych nemyslela na medvídka a Pedingtona, který přijíždí do Londýna z nejhlubšího nejtemnějšího peru. Každý ze 17 silmanových lesních pozemků má něco přes 10 tisíc metrů čtverečních, a všechny jsou rozloženy tak, trochu jako knoflíky pláště od vrcholu hřebenu a žadolů k Amazonské pánvi, která je téměř na úrovni moře. Na pozemcích někdo, Silman, nebo některý z jeho studentů, označil štítkem každý jednotlivý strom, který má průměr kmene větší než 10 cm. Tyto stromy byly zazměřeny, zařazeny podle druhů a dostali číslo. Pozemek 4 má 777 stromů širších než 10 cm, které patří k 60 různým druhům. Silman se studenty připravoval projekt nového přepočítávání, který měl trvat několik měsíců. Všechny stromy, které už byly označeny, se budou muset přeměřit a každý strom, který se od posledního sčítání objevil nebo zahynul, musí být v seznamu doplněn nebo z nich vyškrtnut. Probíhaly dlouhé zasvěcené diskuze, vedené částečně v angličtině a částečně ve španělštině, jak by měl být nový cenzus přesně proveden. Jedna z mála, kterou jsem dokázala sledovat, se zaměřovala na asymetrii. Kmen stromu není dokonale kruhový, takže v závislosti na tom, jak orientujete měřidlo, dostanete různé údaje. Nakonec bylo rozhodnuto, že měřidla se budou svými pevnými čelistmi orientovat na začátku nasprejovanou, na každé demstromně červenou barvou. V důsledku rozdílu v nadmořské výšce má každý ze selmanových pozemků jinou průměrnou roční teplotu. Například na pozemku 4 je průměr 11,6 stupňů Celzia. Na pozemku 3, který je asi o 250 metrů výše, je to 10,5 když kdežto na pozemku 5, který je o 250 metrů níže, je průměrná teplota 13,3 stupně. Protože tropické druhy snášejí jen úzké teplotní rozpětí, tyto teplotní rozdíly se projevují ve vysoké míře fluktuace stromy, které jsou hojné nad jednom pozemku, mohou hned na dalším výše či níže položeném zcela zmizet. Některé z dominantních druhů mají nejúžší výškové rozpětí, řekl mi Silman. To znamená, že ty vlastnosti, které z nich dělají úspěšné konkurenty v této nadmořské výšce, nejsou už tak výhodné mimo ní. Například na pozemku 4 je 90% druhů stromů odlišných od těch, které se vyskytují na pozemku 1, který je jen o 750 metrů vyše. Selman tyto pozemky poprvé vymezil v roce 2003. Měl představu, že se sem bude rok za rokem, desetiletí za desetiletím stále vracet, aby viděl, co se děje. Jedna možnost, kterou bychom mohli nazvat scénářem birnamského lesa, byla, že se stromy v každé zóně začnou posouvat po svahu zhůru. Stromy se samozřejmě nemohou skutečně pohybovat, ale mohou udělat něco podobného, totiž rozptilovat semena, z nichž vyrostou nové stromy. Podle tohoto scénáře druhy, které se nyní nacházejí na pozemku 4, se s postupným oteplováním klimatu začnou objevovat výše posvahu na pozemku 3, kdežto druhy z pozemku 3 se posunou na pozemek 2 atd. se Studenty dokončil první předpočítávání v roce 2007. Svou snahu pokládal za dlouhodobý projekt a nedovedl si představit, že by za pouhé čtyři roky zjistil něco moc zajímavého. Ale jeden z jeho postdoktorandů, Keneč Feeley, zjistil, že všechny údaje tak jako tak už potvrzují posun. Feeleyho práce odhalila, že les už je měřitelně v pohybu. Existují různé způsoby, jak vypočít míry migrace, například podle počtu stromů nebo podle jejich hmotnosti. Fíli se skupil stromy podle rodů, podle jejich hmotnosti teda podle rodů. Zjistil velmi zhruba řečeno, že globální oteplování posunuje průměrný rod výše do hor rychlostí 2,5 metru za rok. Plůměr však skrývá překvapující škálu reakcí. Tak jako skupina dětí, o přestávce se i různé stromy chovají velmi odlišně. Vezměme si například stromy z rodu Schaefflera, který je součástí stejné čeledi jako ženše. Mají dlanité složené listy, které jsou uspořádány kolem ústředního bodu jako prsty kolem dlaně. <coughs> Jeden zástupce této skupiny Shelfera dlanit, dlanitolista a Schaefflera arboricola, jenž pochází z Tchaimanu, se často pěstuje jako okrasný strom i v našich zahradách. Fili zjistil, že stromy Schaefflera jsou téměř hyperaktivní, ženou se nahoru k hřebenu úžasnou rychlostí asi 30 metrů za rok. Opačným extrémem byly stromy rodu Ilex a ty mají střídavé listy, které jsou obvykle lesklé a zubatými či vroubkovanými okraji. Tento rod zahrnuje cesmínu ostrolistou Ilex aquifolium, která je doma v Evropě a američané ji znají jako vánoční cesmínu. Stromy rodu Ilex jsou jako děti, které tráví přestávku s hlavou položenou na lavici. Zatímco Flera sprintuje po svahu nahoru, i Lex víceméně je netečně stojí na místě. Druhy nebo skupina druhů, které se nedokážou vyrovnat s nějakými výkyvy teplot, nejsou z těch, jejich osudem bychom se právě nyní měli zabývat, protože už neexistují. Teploty kolísají všude na povrchu země. Mění se ze dne na noc a od sezóny k sezóně, dokonce i v tropech, kde jsou rozdíly mezi zimou a létem minimální, mohou být teplotní rozdíly mezi obdobím dešťů a sucha velmi výrazné. Organismy si rozvinuli všemožné způsoby, jak tyto výkyvy vzvládat. Mohou přespat zimu nebo léto nebo migrují. Uvolňují teplo prudkým oddechováním, nebo ho šetří díky nárůstu hustého kožichu nebo srsti. Včely se ohřívají stahováním svalů hrudníku. Nesytí američtí, myktéria Amerikana se ochlazují defekováním na vlastní nohy. Ve velkých vedrech to mohou dělat až jednou za minutu. Během života druhu v řádu milionů let vstupují do hry dlouhodobé změny teplot, změny klimatu. Posledních asi 40 milionů let se Země obecně nacházela ve fázi ochlazování. Není zcela jasné, proč k němu došlo, ale jedna teorie tvrdí, že výzdvih Himalají vystavil velké plochy horniny chemickému působení povětrnocených vlivů, což vedlo k snížení množství oxidu uhličitého v atmosféře. Na začátku této dlouhé fáze ochlazování v pozdním Ojeocénu byl svět tak teplý, že na planetě nebyl téměř žádný led. Asi před 35 miliony let klesly globální teploty natolik, že se v Antarktidě začaly tvořit ledovce. Přibližně před 3 miliony let klesly teploty až k bodu, kdy zamrzla také Arktida, v níž se vytvořila trvalá ledová pokrývka. Pak před dvěma a půl milionem let na začátku období Pleistocénu vstoupil svět do období opakovaných zalednění. Po severní polokouli se sunuly obrovské ledové štíty, aby se opět po nějakých 100 tisících letech rozpustily. Ani poté, co byla představa ledových dob všeobecně přijata, jako první s ní přišel v 30. letech 19. století ku v chráninec Louis Agassiz. Nikdo neuměl vysvětlit, jak k tomuto podivnému procesu dochází. Wallace v roce 1898 poznamenal, že na tomto problému vyzkoušeli svou genialitu lidé, kteří patří k nejpronikavnějším a nejmocnějším intelektuálům naší doby, ale až dosud úplně marně. Zabralo to další tři čtvrtiny století, než byla tato otázka vyřešena. A nyní se obecně předpokládá, že příčinou ledových dob jsou malé změny v oběžné dráze Země, způsobené mimo jiné gravitačním tahem Jupiteru a Saturnu. Tyto změny mění rozložení slunečního světu do různých zeměpisných šířek v různých ročních dobách. Když se množství světla dopadajícího na severnější zeměpisné šířky blíží minimu, začíná se tam hromadit sníh. Tím se zahájí cyklus zpětné vazby, v němž klesají úrovně oxidu uhličitého v atmosféře. Teploty klesají, což vede k dalšímu hromadění ledu a tak dále. Po nějaké době vstoupí orbitální cyklus do nové fáze a zpětná vazba začne běžet obráceně. Ledovce se začínají rozpouštět, globální úrovně CO2 se zvyšují a led dále to je. Během Playstocénu se tento vzorec střídavého mrznutí a tání s účinky, které měnily podobu světa, opakoval asi 20krát. Množství vody vázané v ledu bylo v každé glaciální epizodě tak velké, že lodina moře klesla o nějakých 90 metrů a samotná váha ledovců dokázala zatlačit zemskou kůru do pláště zemského jádra. Na místech, jako je Severní Británie a Švédsko, proces obratu od posledního zalednění stále probíhá. Jak se rostliny a živočichové pleistocénu vyrovnaly s těmito teplotními změnami? Podle Darwina to bylo pohybem. V knize o původu druhu popisuje rozsáhlé migrace po celých kontinentech. Jak přišel chlad, každé z jižnějších pásem se stalo způsobilejším pro arktické bytosti a málo způsobilým pro své dřívější obyvatele. Ti budou nahrazeni a jejich místa zaujmou arktičtí ústrojenci. Jakmile se vrátí teplo, ustoupí arktické formy na sever, těsně následované na svém ústupu ústrojenci Mírného pásma. Narvinův popis byl od té doby potvrzen všemi druhy fyzických stop. Badatelé zkoumající například brouky žijící v ledových dobách zajistili, že během ledových dob emigroval při sledování klimatu tisíce kilometrů dokonce i drobný hmyz. Abych uvedl alespoň jednoho zástupce, Tachinus caelatus je malý nenápadný hnědý brouk, který dnes žije v horách západně od Ulambátaru v Mongolsku. poslední době ledové byl běžný v Anglii. Teplotní změna již se dá projektovat pro 21. století se svou velikostí zhruba vyrovná teplotním posunům v dobách ledových. Jestliže budou současné trendy ve vypouštění emisí pokračovat, můžeme očekávat, že Andy se oteplí až o 5 stupňů. Je-li však velikost změny srovnatelná, její rychlost, která je opět klíčovým faktorem, srovnatelná není. Oteplování dnes probíhá při 10krát rychleji než ke konci posledního zalednění a ke konci všech, kterému předcházely. Aby se organismy udrželi, budou muset migrovat nebo se jinak adaptovat 10krát rychleji. Na silmanových pozemcích udržují krok se zvyšováním teploty jen rychlonohé nebo rychlokorené stromy, jako je hyperaktivní rod Schaefflera. Kolik druhů celkem bude schopno pohybovat se dosti rychle, zůstává otázkou, i když, jak mi řekl Silman v nadcházejících desetiletích už pravděpodobně budeme, ať chceme nebo nechceme znát odpověď. Národní park Manu, kde jsou umístěny Silmanovy pozemky, se nachází v jeho východním rohu Peru, poblíž státní hranice s Bolívii a Brazílií a pokrývá téměř 15 000 km čtverečních. Podle environmentálního programu OSN je Manu pravděpodobně biologicky nejrozmanitější chráněná oblast na světě. Mnoho druhů se vyskytuje jen v tomto parku a v jeho bezprostředním okolí. Mezi nimi je kapradina Siatea multisegmenta, pták, tyránek, birolící, e, kilotricus albifacies, hlodavec Istotrix barba a malá černá ropucha, která má jen latinské jméno Rinelaman. První noc ta srce jeden ze Selmanových studentů Rudy Cruz trval na tom, abychom všichni hledali linela Manu. Během předcházejících návštěv tohoto místa tuto ropuchu již několikrát viděl a byl si jist, že když se budeme snažit, zase ji najdeme. Já jsem nedávno četla článek o tom, že se chytridiová houba Batrachochytrium dendrobatidis už rozšířila i do Peru. Podle autorů se objevila i v Manu, ale rozhodla jsem se, že se o tom nezmíním. Snad tu Rinella Manu stále ještě je a v tom případě bych ji určitě chtěla vidět. Připevnili jsme si svítilny a vyřezali dolů postezce jako řada horníků sestupujících do úhelného dolu. Les se v noci stál neproniknutelnou změtí černě. Krus šel v čele, přejížděl světlem svítilny po kmenech stromů a nalížel do podrostu. My ostatní jsme dělali to tež. Tak to šlo možná hodinu a. Objevili jsme jen několik nahnědlých žab z rodu Pristimantis. A po chvíli se začali někteří nudit a postupně se vraceli do tábora. Kruz se odmítal zdát. Možná si myslel, že problém byl v nás a zamířil stezkou v opačném směru. Našel si něco, volal někdo opakovaně do tmy. No, da, přicházela opakovaně odpověď. Na zítří, po zasvěcené diskuzi o měření stromů, jsme se zbalili a pokračovali v sestupu. Když má zašel provodu, našel kitku bílých bublí proložených něčím, co vypadalo jako nachové stužky. Identifikovalo to jako květenství nějakého příslušníka čeledi Brokvovitých, Badasica sa sa sa. Ale. Ale? Předtím nic tomu zcela podobného neviděl, což ho přivedlo na myšlenku, jak mi řekl, že může jít o zástupce ještě dalšího nového druhu. Pro cestu dolů zhor byla Kitka slisována do novin. Představa, že jsem snad byla přítomna objevu nového druhu, i když jsem s ním neměla absolutně nic společného, mě naplňovala zvláštní hrdostí. Zpátky na cestě Silman nasekal na mačetou a občas udělal přestávku, aby ukázal na nějakou novou botanickou podivnost, jako byl keř, který kradl vodu svým sousedům pomocí vystrčených jehlovitých kořenů. Simon hovořil o rostlinách, jako jiní lidé mluví o filmových hvězdách. Jeden strom mi charakterizoval jako charizmatický, jiné byly komické, bláznivé, elegantní, chytré nebo prostě úžasné. Někdy v pozdním odpoledni jsme se vynořili na malém návrší a s výhledem přes údolí na další hřeben. Na tomto hřebenu se třásly stromy. To byla známka, že lesem procházejí chápaní. Všichni jsme se zastavili a snažili jsme se je zahlédnout. Jak klouzali z větve na větev, vydávali hvízdavé zvuky, které se trochu podobaly cvrkotu cikát. Zelman vytáhl nákupní kabelu a dal ji kolovat. Chvíli později jsme došli na pozemek 6 v nadmořské výšce 2200 metrů, kde byl nalezen strom Nového rodu. Silma na něj ukázal mačetou, strome vypadal docela obyčejně, ale já jsem se snažila vidět ho jeho očima. Byl vyšší než většina jeho sousedů, snad by se dal popsat jako vznosný nebo sušný, a měl hladkou, narudlou kůru a střídavé listy. Patřil k čeledi příšticovitých Euphorybia mezi jejímž členy je například Poincentia. Příšenec nádherný. Příšec. Silman se snažil o tom stromu zjistit co možná nejvíc, aby až bude nalezen taxom, který nahradí toho, který zemřel, byl schopen mu poslat všechny nezbytný materiál. S farfanem se sešli podívat, co by mohli vzít s sebou. Vrátili se s tobolkami nějakých semen, které byly tlusté a tuhé jako skořápka a lískového oříšku, ale elegantně etvarované jako kvetoucí lilie. Zníšku byly tmavě hnědé a uvnitř měly pískovou barvu. Toho večera zapadlo slunce ještě než jsme došli k pozemku 8. Kde jsme měli tábořit? Prodírali jsme se tmou a pak ve stmě rozbili strany a udeřili v večeři. Udělali. A zalezla jsem do svého spacího pytle v 9 hodin, ale o několik hodin později mě probudilo světlo. Předpokládal jsem, že někdo vstal, aby se vyčůral a obrátil se na druhý bok. Ráno mi Selman řekl, že ho udivuje, jak jsem mohla při tom všem rozruchu spát. Během noci prošlo táborem šest skupin Kokaleros v sice prodej koky legální, ale obchody mají probíhat prostřednictvím vládní agentury ENAKO a pěstitelé dělají, co se dá, aby se této restrikci vyhnuli. Každá skupina zakopala, zakopla právě o jeho stan. Nakonec se tak naštval, že kokalero seřval, což, jak musel připustit, nebylo nejmodřejší. Ekologii je obtížné stanovit nějaké zákonitosti. Jedna z mála ještě všeobecně akceptována je SAR, Species Area Relationship. Udávají vztahy počtu druhů k velikosti území. A říká se, že po tento obor je to něco jako periodická tabulka. Ve své nejširší formulaci vypadá tato zákonitost tak jednoduše, jako by byla naprosto samozřejmá. Čím větší plochu si vyberete, tím větší počet druhů v ní najdete. Tento vzorec zaznamenal už v 70. letech 18. století přirodovědec Johann Reinhold Forster, který si plavil s kapitánem Kůkem na jeho druhé cestě, kterou podnikl po našťastné kolizi s velkým bariérovým útesem. Ve 20. letech 20. století ho matematicky vyjádřil švédský botanik Olof Archenius, Olof byl shodou okolností synem chemika Svante Archenia, který v 90. letech 19. století ukázal, že spalování fosilních paliv povede k oteplování planety. V 60. letech 20. století tento vztah dále rozvedl a rozpracoval E.O. Wilson se svým kolegou Robertem MacArthurem. Korelace mezi počtem druhů a velikostí území není lineární, znázorňuje jeho předvídatelným způsobem stoupající křivka. Obvykle se tento vztah vyjadřuje vzorcem S se rovná C a na Z, kde S je počet druhů A je velikost území a C a Z jsou konstanty, které se mění podle regionu a zkoumaných taxonomických skupin. A jsou to tedy konstanty v běžném smyslu slova. Vztah se pokládá za zákonitost, protože poměr platí bez ohledu na oblast či zkoumanou skupinu. Můžete zkoumat řetěz ostrovů nebo veřejný park v sousedství a vždy zjistíte, že počet druhů se mění podle stejné neúprosné rovnice S rovná CA na Z stvou. Tvar křivky ukazuje typický příklad vztahu mezi počtem druhů a rozlohou v oblasti. Pro úvahy o vymírání je tento vztah zásadní. Jedním ze způsobů, připouštím, že zjednodušeným, jak chápat to, co lidé dělají se světem, je uvědomit si, že všude měníme hodnotu A. Vezměte si například pastviny, které kdysi pokrývaly tisíce kilometrů. Řekněme, že pastviny byly domovem stovky ptačích druhů nebo druhů Brouků nebo hadů. Jestliže zmizela polovina pastvin, byla přeměněna v ornou půdu nebo nákupní centra, s pomocí výše uvedeného vzorce můžeme vypočítat podíl ptačích, bloučích, hadích druhů, které byl ztracen. Který byl ztracen? Velmi zhruba řečeno je to asi 10%. Zde je opět důležité mít na paměti, že vztah není lineární. Protože systému trvá dlouho, než dosáhne nové rovnováhy, nemůžeme očekávat, že druhy zmizí hned, ale můžeme mít za to, že se tak stane časem. V roce 2004 se skupina vědců rozhodla využít vztah mezi počtem druhů a rozlohou oblasti k vytvoření odhadu prvního projevu rizika vymírání, představovaného globálním oteplováním. Členové týmu nejprve shromáždili údaje o současném rozšíření více než tisíce rostlinných a živočišných druhů. Pak pro tyto údaje stanovili korelace s dalšími klimatickými podmínkami. Nakonec si představili dva extrémní scénáře. V jednom předpokládali, že všechny druhy budou inertní, podobně jako stromy rodu Ilex na Silmanových pozemcích. Jak se budou zvyšovat teploty, budou zůstávat na místě a tak se v mnoha případech velikost klimaticky vhodné rozlohy bude zmenšovat někde až k nule. Projekce založené na tomto scénáři nulového rozptylu byly chmurné. Tým odhadoval, že pokud by se oteplování podařilo udržet na minimální úrovni, bylo by roku 2050 odsouzeno k zániku 22 až 31 druhů. Dosáhlo by se však oteplování bodu, který se tehdy pokládal za pravděpodobné maximum. Úrovněž se nyní jeví jako příliš nízká. Do poloviny století by vyhnulo 30 až 52 druhů. Existuje ještě jiný způsob, jak vyjádřit to stejné, napsal o výsledcích studie Anthony Varnosky. Paleontolog na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Rozhlédněte se kolem sebe a zabijte polovinu z toho, co vidíte. Nebo pokud chcete být velkodušní, zabijte jen čtvrtinu toho, co vidíte. To je zhruba tolik, o čem by se dalo mluvit. V druhém optimističtějším scénáři by druhy byly vysoce mobilní. Organismy by s růstem teplot byly schopny kolonizovat nějaké nové oblasti, kde by našly klimatické podmínky, na něž se už adaptovaly. Přesto by mnoho z nich nakonec nemělo kam jít. Jak se země otepluje podmínky, na něž jsou zvyklé prostě mizí. Jak se ukázalo, k mizení klimatu dochází hlavně v tropech. Jiným druhům by se jich, jejich Životní prostředí srkávalo, protože by sledování klimatu se musí posouvat nahoru a plocha na vrcholcích hor je menší než u jejich úpatí. Tým vedený Christem Domasem, biologem na univerzitě v Yorku, tak zjistil, že v scénáři univerzi, univerzálního rozptilu by při minimálním oteplování bylo do roku 2050 odsouzeno k zániku 9 až 13 druhů, když to při maximálním oteplování by počet vyhnulých druhů činil 21 až 32 Vezmeme-li průměry těchto dvou scénářů a projekci středně rostoucích teplot dojdeme k závěru, že k vymírání směřuje 24% všech druhů. Studie vyšla jako článek časopisu Nature. V populárním tisku a médiích byla změť poznatků, s nimiž přišla řada badatelů z huština do jednoho. Klimatická změna může působit vymírání milionů světových druhů. Prohlásila BBC oteplování do roku 2050 odsoudí k smrti milion druhů, zníla titulek v National Geographic. O té době byla studie z řady důvodů zpochybňována. Nebere v úvahu interakce mezi organismy, nepočítá z možností, že rostliny a živočichové mohou tolerovat širší rozpětí klimatických podmínek, než naznačuje jejich současné rozšíření. Sleduje jen období do roku 2050, i když oteplování bude podle jakéhokoliv i vzdáleně pravděpodobného scénáře pokračovat ještě dlouhou po něm. Uplatňuje vztah mezi počtem druhů a velikostí oblasti na nový a proto netestovaný soubor podmínek. Studie z poslední doby se pouštějí do obou stran sporu a článek, o článek v Nature. Některé docházejí k závěru, že míra vymírání způsobený klimatickou změnou je přehnaná. Jiní tvrdí, že je podhodnocená. Thomas sám uznává, že mnohé námitky k článku z roku 2004 mohou být odůvodněné ale poukazuje na to, že každý odhad, který byl od té doby učiněn, byl řádově stejný. To znamená, jak poznamenala klimatická změna, pravděpodobně povede k vymírání kolem 10% či více procent druhů, nikoliv 1% nebo 0,1%. V nedávném článku Tomas navrhl, že by bylo užitečné umístit tato čísla do geologického kontextu. Je nepravděpodobné, napsalo, že by klimatická změna jako taková způsobila masové vymírání tak rozsáhlé, jako bylo některé z velké pětky. Existuje však vysoká pravděpodobnost, že by klimatická změna sama může vést takové úrovni vymírání, která se vyrovná menším vymíráním v minulosti, nebo je i překročí. Tyto potenciální dopady uzavírá, podporují představu, že jsme nedávno vstoupili do antropocénu. Britové rádi všechno označují pastem. Řekl mi Salman, my to pokládáme za neomalenost. Byli jsme třetí den na stesce a stáli jsme na pozemku 8, kde jsme museli překročit modrou pásku, vyznačující hranici pozemků. Silman měl podezření, že je to práce jeho kolegů z Oxfordu. Silman tráví v Peru hodně času, někdy měsíce v kuse, ale většinu roku zde není a ovšem, o všech možných věcech, které se stanou, neví a obvykle se o ně ani nestará. Na našem výletě Silman například našel několik proutěných košů, které byly zavěšeny na stromech, aby zachycovali semena. Měly být použity pro výzkumné účely, ale nikdo mu o tom neřekl ani nepožádal o svolení, takže šlo vlastně o jakési vědecké peráctví. Představoval jsem si i ničemné badatele, jak se plíží lesem jako Kokolerus. Repozemku Osumně Silman se známil s dalším opravdu zajímavým stromem Alzatea vertilisalata. Azata vertilisata je strom neobyvyklý tím, že je jediným zástupcem svého rodu a dokonce ještě neobjevlejší tím, že je jediným druhem své čeledi. Má pergamenové světlé, zelené obdelníkové listy a malé bílé květy, které když kvetou podle Silmana voní jako hořící cukr. Azata vertilisata může vyrůst do velké výše. A. Této konkrétní nadmořské výšce asi 1770 metrů je dominantním druhem stromového patra. Jedním z těch druhů, které vypadají, že bez pochyby zůstávají na stejném místě. Salmanovi pozemky představují další reakci na ve výzkum. A reakci spíše praktickou než teoretickou. Stromy jsou samozřejmě mnohem méně mobilní než, řekněme, trogoni, tropičtí ptáci běžně se vyskytující v manu, nebo třeba klíštěta. V mlžném lese však stromy vytváří strukturu ekosystému, podobně jako korály vytvářejí struktury útesu. Na určitých typech stromů jsou závislé určité typy hmyzu a na tomto hmyzu jsou závislé zase určité druhy ptáků a tak dále až k vrcholu potravního řetězce. Pravdou je i opak, živočichové jsou kritickým faktorem pro přežití lesa. Jsou opilovači a roznašiči semen a brání tomu, aby převzal vládu hmyz. Stromová práce při nejmenším naznačuje, že globální oteplování restrukturuje ekologická společenství. Různé skupiny stromů budou na oteplování reagovat různě a tak se současná společenství rozpadnou. Utvoří se nová. V této celoplanetární restrukturalizaci budou některé druhy prospívat. Mnoho rostlin může mít ve skutečnosti z vysokých úrovní oxidu uhličitého užitek, neboť pro ně bude snadnější získávat CO2, který, který potřebují pro fotosyntézu. A jiné budou zaostávat a nakonec zmizí. Selman se sám pokládá za optimistů, to se odráží, ale odráželo z jeho výzkumu. Má laboratoři jakousi laboratoří naděje, řekl mi. Veřejně prohlašoval, že s lepší kontrolou a s dobře umístěnými rezervacemi by se daly minimalizovat mnohé hrozby pro biodiverzitu, ilegální těžba dřeva, dolování nerostů nebo chov dobytka. I v tropických oblastech víme, jak takovými věcem učinit přítrž, řekl. Už se zde začíná projevovat vládní moc. Ale v rychle se oteplujícím světě se celá myšlenka správně rozmístěných rezervací stává, nejli přímo sporná, tedy určitě mnohem problematičtější. Oproti, řekněme, dřevorubeckým gengům, klimatickou zeměnu nejde přinutit, aby respektovala nějaké hranice. Mění životní podmínky v manům, stejně jako je mění v kusku nebo v limně, a stolika druhý druhy v pohybu žádná rezervace stojící na pevně daném místě ztrátám nezabrání. Jde o kvalitativně jiný soubor tlaků, kterými působíme na druhy, řekl mi Silman. Při jiných typech narušení způsobených lidmi vždy existuje nějaká prostorová útočiště. Klima ale ovlivňuje všechno. Podobně jako při okysilování oceánů, je to globální fenomén, nebo mám-li si vypůjčit vyjádření kuvěra a revoluce na zemském povrchu. To odpoledne jsme vyšli na Blátivou silnici. Selman sbíral různé rostliny, které ho zajímaly, aby je vzal zpět do své laboratoře a ty byly nyní připevněny k jeho obrovskému batohu, takže připomínal jako, jako osi Johna Chapmana, řečeno Johnny Appleseed z možného plesa. Vykouklo slunce, ale nedávno pršelo a nad že se vznášely z hluky černých, červených a modrých motýlů. Přiředitočně kolem zbudácením projelo nákladní auto, naložené kládem. Motýly se nestačily dost rychle dospěly, takže cesta byla poseta utrženými křídly. Pokračovali jsme dále, dokud jsme nepřišli ke skupině turistických chatek. Oblast do ní jsme vstoupili byla, jak mi řekl Silman a poslav, poslavená mezi milovníky ptáků a už když jsme se ploužili po cestě, viděli jsme pestrou směs druhů. Tangary zlaté barvy pryskyřníků, tangary modré zbarvené jako chrpy a tangary modrooké s modrým nákrčníkem, který se osadnivě blízká jako tyrkis. Zahájili jsme také tangary sametové se stříbeným zobákem a světle červeným vříškem a hejno skalňáků anských, rupikola Peruvianus, známých svým křiklavě oranžovým peřím. Samečci skalňáků mají na hlavě kotoučovitý hřebínek a vydávají skřipavé zvuky, které zní šíleně. Skřipavé. A v různých obdobích historie země byly různé organismy, jež jsou nyní omezeny na, tr na tropy a rozšířeny v mnohem větších oblastech. Například během střední křídy, která trvala asi od 120 do 90 milionů let před naší érou, kvetly chlebovníky až vysoko na severu v Aljašském zálivu. V raném od Eocénu asi před 50 miliony lety rostly palmy v Antarktidě a krokodýly se brouzdaly ve mělkých mořích kolem Anglie. Abstraktně za to není důvod předpokládat, že teplejší svět bude méně rozmanitý než svět chladnější. Naopak, několik možných vysvětlení LDG naznačuje, že v dlouhodobém horizontu bude teplejší svět biologicky rozmanitější. V krátkodobé perspektivě, to znamená, v jakémkoliv časovém rozpětí, které je relevantní pro lidi, se vše jeví velmi odlišně. Prakticky o každém druhu, který se dnes vyskytuje, lze říci, že se adaptoval na chlad. Zlaté tankary a sklodňáci, nemluvě o sojkách a kardinálech a vlaštovkách, ti všichni prodělali poslední dobu ledovou. Buď oni nebo jejich blízcí příbuzní rovněž prošly předcházející dobou ledovou, i tou přední a tak dále až do minulosti 2,5 a milionů let. Povětší část pleistocénu byly teploty výrazně nižší než jsou nyní. Rytmus oběžného cyklu je takový, že ledová období trvají mnohem déle než doby meziledové, a tak evoluční prémie připadla těm, kdo se byli schopni vyrovnat se zimními podmínkami. Mezitím, po 2,5 milionu let, nebyla žádnou výhodou schopnost snášet mimořádné teplo, protože teploty se nikdy nevyšplhaly výše, než jsou právě nyní. V teplotních vzestupech a poklesech pleistocénu jsme na vrcholu. Abychom našli vyšší úrovni oxidu uhličitého, a tedy globální teploty, než jsou ty dnešní, museli bychom se vrátit hluboko do minulosti, snad až do středního miocénu, před 15 miliony lety. A je zcela možné, že ke konci tohoto století dosáhnou úrovně CO2 takové výše, která tu nebyla od doby od eocénu, kdy rostly palmy v Antarktidě, před nějakými 50 miliony lety. Zda si druhy stále zachovali vlastnosti, které umožňovaly jejich předkům prospívat v tomto dávnověkém teplejším světě, je v tomto bodě nemožné rozhodnout. Aby rostliny mohly tolerovat vyšší teploty, mohou udělat řadu různých věcí, řekl mi Silman. Mohou produkovat zvláštní proteiny, mohou měnit svůj metabolismus a tak podobně, ale teplná tolerance může být nákladná. A my jsme neměli takové teploty, které se vyskytovaly, jak předpokládáme, před miliony let. Otázka tedy zní. zachovaly si rostlinné a živočišné druhy během tohoto ohromného časového rozpětí, v němž došlo k opakovanému rozšíření a ústupu savců tyto potenciálně nákladné charakteristiky. Jestliže ano, pak nás může čekat příjemné překvapení. Ale co když ne? co když o tyto nákladné charakteristiky přišly, protože už tolik milionů let jim neposkytovaly žádnou výhodu. Jestliže evoluce postupuje jako obvykle, řekl si Leman, pak scénář vymírání, dobrá, nenazývejme to vymíráním, mluvme raději eufemisticky o biotické vyčerpanosti, začíná vypadat jako apokalypse.